З дочки благеньке пластичко. Я розував її грів у долонях холодні оксанені ноги і знов щось шепотів, сам не розбираючи власних слів. Та й не слова тепер важили, а щось зовсім інше. Таємничі сигнали й любові, які я посилав, мов, з розпачений самотній радист, що опинився у ворожому оточенні, і не знає. Дійдуть його сигнали до рідних людей, будуть почути – Розгадає хто-небудь їхній закудований поклик. «Оксану!» – тихо покликав я. «Оксанонько, чуєш мене? Це я, твій Микола. Тепер я з тобою і завжди буду з тобою. Чуєш, Оксанонько?» Тітка Марфа мовчки стояла позад мене, могла б залишити нас на одинці, але не зробила цього. Хотіла помогти чи хотіла бути свідком. А я не сподівався ні не чую поміч. А звідки не бантежили мене, і не заважали. Я кликав і кликав Оксану, аж поки вона почула, гірко заридала. Та вже тепер я знав, що вона повернеться до життя. Я оціловував усі сльози з її очей, нагладав і голубою її. Я готовий був обцілувати не тільки її всю, а всі кутки у цій убогій землянці, аби тільки в довгих очах Оксаниних побачити нарешті не зблиски сліз, а тихосяєву її прекрасного усміху. Бідні діти, зітхнула тітка Марфи, бідні, нещасні діти. Батьки завжди так: про себе не дбають, не згадують, не скаржаться на долю. Все тільки про дітей, для них і заради них всі болі, всі співчуття, всі надії і жадання. Лиш для дітей, а для них самих. Може таки треба, і може це найбільша правда на землі, бо коли поглянути навіть на такого благополучного чоловіка, як капітан Микола Сміян Що він і як? Зберігся на страшній війні, калічило і перекалічувало, але не вбило Руки і ноги, хоч і не цілі, але є, груди в орденах, майбутнє, усе в надіях Вибирай інститут до смаку, іди до вершин, любов, ось вона Може, найвродливіша дівчина на Україні, а може і на цілому світі. Все так і все правда, але це тільки з пташиного льоту. А коли спуститися на грішну землю, як ото я вчора спустився з гори кучерявого, тоді все зміниться вмить, і вже не буде самовдоволення, іщезнуть надії, і чорні хмари наповзуть на існі обрії твоїх снів. Ти відчуєш, що тебе обчухрують як зрублене дерево, відкидаючи гілку за гілкою, лишаючи самий стобур, та й то тільки для того, щоб розпиляти його, знищивши його цілість і сутність, тобто знищивши взагалі. Вмирає в голодних таврійських степах твій дід Микола, вмирає недовідомо, як сивий зимовий птах, і з цієї смерті починається твоє сирцтво. Тоді, гине батько і сирцтво твоє здіймає розпачлу руки до самого неба. Війна, окупація. Мама з милим твоїм братиком западає у безвість. А тобі здається, що вже кінчається світ. Хоч ти ще воюєш, б'єшся, борешся і не втрачаєш надії. Україна визволена, ти далеко від неї, але польова пошта приносить трикутничок від мами, і ти читаєш слова, яких не можеш зрозуміти, але душа твоя заплакала і затужила отих страшних слів. Живу в МО в землі, хто ти і навіщо? Ти вже переможець, воїн і герой, та цього мало, тебе посилають ще далі. Ти шукаєш там те, чого не втрачав, але віднаходиш свою єдину любов, і вже повертаєш додому у хвалі і славі, щоб спіткнутися на першому ж домашньому порозі. Цноту, яку ти так самовідно не оберігав, потоптено майже з такою принизливою буденністю, як варили гороховий суп у польових кухнях. Яка марнота! А тоді, навзамін марності, безмовна трагедія майора Михна – і п'яний від пиоваров, який ладен обкрутити колючим дротом хоче весь світ, дай тільки йому відповідні розпорядження. І ось я нарешті вдома. А тут усе в землі. І мама в чоловічому, сіреці, і недогодований братик, і збезчащена Оксана. Що ж далі? Тисячі кілометрів пролягли між моїм рідним селом і тим під Берлінським Потсдамом.